السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من انها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا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 اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله بعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى na baada ya kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tukiwa tunatekeleza wajibu wa khutubiana katika siku ya leo ambao ni siku ya Ijumaa katika hutuba yetu hii tutatekeleza ombi na ofisi ya mufti wa Zanzibar barua ya tarehe 24 mwezi wa mbili ninowataka makhatibu katika siku ya leo ya Ijumaa kutoa hutuba ambayo itazungumzia maadili na wajibu wa wazazi kuwalea watoto wao katika maadili mema barua ambayo ilinukuliwa hadithi ya bwanamtume mtume sallallahu alayhi wasallam maana yake kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul lakini kadhalika barua hiyo pia ilitaka watu wajue kila mmoja wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya barua hii imechagizwa na matukio yaliyotokea katika maeneo ya forodhani ambapo nyinyi watu wa huku mnayajua matukio hayo matukio ambayo yameonyesha kiwango cha juu cha ubaya na mmomonyoko wa maadili ijapokuwa kwa ujumla hayo matukio yenyewe ni mmomonyoko wa maadili Hawa wanouruka makachu vijana wa kiume bukta na kadha pia ni mmoja wa madi. lakini tukio hilo lilifikia kiwango cha ubaya kiasi wa katanabahi wale ambao pia hawatanabahi kwamba huu sasa ni ubaya Tokamana na ombi hilo tutazungumza katika hutuba hii maudhui hiyo inohusiana na maadili pamoja na wajibu wa wazazi kulea watoto wao Mada ambayo ni muhimu hata kama hakukuwa na barua na ombi la ofisi ya mufti jambo la maadili katika Uislamu ndio dini kwa maana Uislamu wetu ni maadili kwa sababu neno maadili maana hake ni akhlaq Uislamu wetu au dini yetu imetufundisha akhlaq bali dini ya Uislamu ni akhlaq يقول تبارك وتعالى وانك laala خلق عظيم na hakika yako wewe Muhammad Ujuu ya tabia iliyokuwa bora او طبيعه ليس كذلك يقول صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتميم مكارم الاخلاق كذلك في حديث او روايه نجيله انما بعثت لاتميم صالح الاخلاق تونس صلى الله عليه وسلم انا اسمع في حديثه احتاج أم الى امام البيهقي وغيره ونجينيو kutoka مع ابو هريره رضي الله عنه Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika si vinginevyo inna ni adatul hasri katika balagha si vinginevyo ni haya nsemayo mimi nimetumulizwa au nimeletwa kuja kutimiza tabia nzuri tabia bora tabia njema ndio maadili kwa kuwa waarabu ambao bwana mtume alitumilizwa katika miji ile ambao kuna waarabu aliwakuta wana tabia nzuri kwa maana baadhi ya tabia nzuri wako nazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa hadithia e wajibu wake na majukumu aliyopewa na Allah katika hayo ni kuja kutimiza tabia zilizo kuwa zi. Kadhalika bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema albirru husnul khuluq wema ni tabia njema. Neno albirru lina maana ya takwa. Neno birru na takwa kija pamoja. Birru ni kutenda matendo mema, takwa ni kuacha matendo mabaya. Lakini akitengana neno birru na neno taqwa maana yake ni moja. Laisal birra an tuwlu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib kisisoma aya mpaka mbele au mshoni utaona kwamba albirru ndio takwa. Birru ndio Uislamu. Sasa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema albirru husnul khuluq. Nema uchamungu ni tabia nzuri. Utaona kwamba Uislamu na tabia nzuri haviwezi kuachana bali tabia nzuri wa uislamu na uislamu ni tabia nzuri kadhalika bwana mtume sallallahu alaihi sallam, alipokuwa alazungumza jambo la kijamii la watu kuoana aliwataka mawali na wazazi wanapojiwa na kijana au wazazi wengine wana kijana yao anataka kuposa katika nyumba yao au kuna binti anamuhitaji katika hiyo nyumba watazame mabomo makuu wili mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Iza jaakum man tardawna deenahu wa Ataka atakapokuja yule ambaye mtaridhia mtafurahishwa na dini yake na tabia hakuishia katika dini kwamba yuwaswali ni mtu mashallah asoma Qurani anakwenda madrasa aweza kuwa na sifa hizo lakini akawa na tabia mbaya faama muawiya farajul saalu wa amma abu jahm farajul la yadhau an atiqih wa namtume sallallahu alayhi wa sallam alitoa wasia kwa mwanamke ambaye alikuwa akitaka kuolewa na watu wawili mmoja muawiya mwingine ni abu jahm wa namtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia huyu muawiya ni mtu saaluk na la maala lao hana mali kwa maana kuoa huyu kwa wakati huu huyu bado sababu mke kuna mambo yatakuwa uenayo kidogo huwezi kuonesha mke akenda lanaimsikitini Mtu halali na mkewe msikitini bwana. ni rajulun salim ama huyu bwana huyu wengine huyu fimbo yake haiondoki kwenye mabega. ya mambo mawili lakini nimefasiriwa katika hadith nyingine manake ni darabu linisa apiga sana wanawake. Ankihi osama wewe olewa na osama wewe. Sabana we. mtume alimlea osama anamjua dini anayo na tabia nzuri olewa na huyu. Mmoja katika hawa amefeli ana tabia ya kuchapa wanawake na kila katika maana yake asafiri sana pia anzuru, kwa kwa penda penda safari kwa safari kila siku aumo safari ni mshao utaleta na kazi ya ya matumizi miezi sita kada moyo ya matumizi na haya haya, haya, haya yitaji, pesa haya atakauja mwenyewe sasa bwana mtume sallallahu alaihi utaona Uislamu ni dini ya tabia imezingatia tabia ukisoma aya mbalimbali katika Qur'an yale mazuri yaloamrishwa ndio maadili na yale mabaya yalokatazwa ndio kinyume cha maadili na ndo kukiuka maadili mema ambayo tamko lake rasmi ni mumonyoko wa maadili Uislamu umeamrisha swala ukitazama swala Allah amesaja swala tanha 'anil fahsha'i swala inakataza fahsha chafu ya zina na liwapo ambao mabaya ni kinyume na maadili wanaoswa ni kweli watakaa mbali na tabia mbaya na watajipamba na maadili mema. Uislamu umeamrisha ukweli, kinyume chake ni uongo. Uongo si maadili mazuri, ni mbaya. Uislamu umeamrisha amana, kinyume chake ni khiana. Na kinyume ya uadilifu kadhalika Uislamu umeamrisha uadilifu, kinyume chake ni dhulma. Uislamu umekataza pombe. Kunywa pombe ni kinyume cha maadili. Nabali kunywa pombe ni sababu ya kukiuka maadili mingine. Mlevi atatukana mlevi asijisaidia mbele za watu mlevi eza mpiga mamie mlevi eza mpiga mkewe bila sababu mlevi asakamaga vyakula vya watu alhasiri mlevi eza fanya lolote kwa sababu kile ambacho ndio malao ya kumzuia asifanye mingine akili haipo kiutazama uislamu utaona yaliyoamrishwa yote ni maadili na yaliokatazwa yote katika uislamu ni kinyume na maadili ni mmomonyoko au kukifuuka maadili kama vile kamari ni na watizameni vijana wale na kamari. Wamekiuka maadili kwa kiasi kikubwa. Bwana swala kwa sababu ya kamari. Ukisoma Qur'ani utaona, kamari ni sababu ya watu kuacha swala kutukumthukuru Allah. Qur'ani imekataza riba. Kula riba na kushughulika na riba ni kinyume cha maadili. Na watazameni watu wasaivi na mikopo hii ya kaushadamu na mengineyo. Wamefikia watu sasa wanazini watafuta marejesho. Watu wa wanawafanyia khiyana waume zao apiachiwa 10000 ya matumiza Tumieshingi shilingi tatu au 4000 ana baba ili apate rejesho mume hajui tambua Ta tumo magumu siku hizi ukwenda na kumi hakurudi kitu kinyume ya maadili kwa sababu kuna rejesho na mkopo wa riba yamhaku Allahu ar-riba sadakati Allah, wa Allah ameeleza wazi Anafuta baraka kabisa katika riba na Allah analea na kuikuza sadaqa anayetoa mkopo bila ya riba na kupa milioni 1 itakusaidia huyo ametoa sadaka huyu atafanikiwa anayetoa sadaka na yule aliyokuwa sadaka atafanikiwa lakini milioni 1 urudisha milioni 1 na la hiyo ni riba Weulotowa, allah atafuta baraka allah atafuta baraka kumahu, riba, wa wallahu jumlatan ayyuhal uislamu Amrisha, uislamu ni ya mahabibili. Uislamu umekataza yote yanayokuwa kinyume na maadili. Kutembea uchi, mtanganyiko wanake na wanaume, kunywa pombe, kufanya zinaa, fanya liwafi, mambo ya maunga, kuvuta mabangi, wanawake kutembea mabarabarani holela bila haja yoyote. Yote haya yamekatazwa na ni kinyume ya maadili. Tumeakiuka maadili ya Uislamu kwa kiasi kikubwa. Na baada ya kuwa tumeaacha mambo, sasa kila siku kwa zalika jingine. بعدا يخالف الشريعه كل سيكو لذلك كبوا زايد يا نجي ني واجب ووتو وشكامانا نا بو اسلام كون بو اسلام نجو الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين wasalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du dugu zangu kuna sababu mbalimbali zinazopelekea watu kuwa na maadili au kuwa na tabia nzuri njema zinazofutia katika muktano miongoni mwa sababu hizi ni kuwa na hofu ya allah tabaraka wa taala kwa kumjua allah tabaraka wa taala ukiwa na hofu ya allah kwa kuwa allah ndiye alao amrisha maadili alioamrisha tabia njema na maadili mema na akakataza yale ambayo yanakinzana na anakonda kinyume na maadili mema basi ukimhofu Allah tabaraka wa taala Utafata maadili mema na utaacha yale ambayo yanakinzana na konda kinyume na maadili lakini miongoni mwa sababu ni kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala watu wakasoma Wakasomeshana elimu ya dini ikapewa nafasi stahiki katika jamii hii ni sababu yakuwa na maadili mema katika jamii yetu inna man yakhsha allaha min ibadihi alulama hakika wanaogopa am kasi vinginevyo wale wana mkhofu allah wanaogopa allah tabaraka wa taala ni wale wenye kusoma alulama kadhilu na kusoma lillahi tbaraka wa taala ndivyo unavyokuwa kimaadili tujihimize sote kwa pamoja kusoma dini ya allah tabaraka wa taala na sisi daawa yetu daawa tu manhaji yetu manhaji salafi inawahimiza Watu kila siku kusoma dini na elimu ya dini ni wajibu kwa migawanyiko miwili au ni faradhi kwa migawanyiko miwili yawezekana ikawa ni faradhi aini kila mmoja lazima kuna kiwango cha elimu ya dini lazima kila Muislamu asome hiyo ni lazima watu wote wakay chini wasome kama kumjua Allah tabarak wa taala kwa sababu asmiu Allah tabarak wa taala hawezi kukujua kadri ya Allah tabarak wa taala wama qadara haqaqad bi kwa sababu watu walikosa elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala Ukiambua mcha Allah, Allah ni afdalina huijui thamani yake hujui ukubwa wa Allah hujui matokeo gani yanaweza kutokea au yapi atakupata utakapomwasa Allah tabaraka wa taala hujui masala ya janna walannau huna yakini nayo huwezi kufikia uyaache yale ambayo Allah tabaraka wa taala hayataki huwezi kufikia ukayatenda yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayataka na kuyaamrisha ni lazima tusome tusomeshane na wale wenye mamlaka elimu ya dini yatakiwa ipwe ya nafasi. Kwa bahati mbaya elimu ya kisekula ambayo ina madhara makubwa na ni sababu ya mmonyoko wa maadili kwa kiasi kikubwa. Ukipima wazee wetu ambao hawakujihusisha na hii colonial education na wale watu wanaojihusisha na colonial education utaona kuna tofauti kubwa kabisa. Wazee wetu walibakia katika fitra kama hawakupata elimu ya dini sahihi lakini walibakia katika fitra katika maumbile wazee wetu sisi mpaka wamekufa hawana tv majumbani wengine hawajui kusoma wanakuandika kuandika ni watu wamebakia katika fitra Wamelelewa na wazee wao wanafanya shughuli zao za mikono wameooa na kadha na kuzaa watoto wao walikuwa katika maadili walikuwa katika tabia njema mama zetu sisi ilikuwa hawezi kupita mbele za wanaume abadan lazima tatafuta njia nyingine lakini leo watoto kwa maskuli wamekutana na morning talk wamekutana na mambo ya bibaiti ye amekuwa ni opoza au proposer mbele ya wanaume anafanya discussion na wanaume katika meza moja kuna table maana zile ametoka haya yote amebakia kama vile mnyama anaweza kupita mbele ya wanaume mia akakatiza kwa sababu anakaa mbele ya wanaume skuli zina mchanganyiko wanaume na wanawake skuli mwanamke anaweza kusimama akasema tu mbele ya watoto wa kiume ametoka haya yote na hofu yote kwa maskuli yamepua kipaumbele ambayo ni sababu kubwa ya mumunya kwa maadili na elimu ya dini ikanyanyapaliwa haina nafasi kwa fikra mbalimbali kuna watu wanajiona tumezaliwa katika miji hii yatosha sisi elimu tunayosoma zile za madrasa zile zetu zile za poenda na kurudi ukajua kuswali basi swala yenyewe ya majaka majaka elimu ile yatosha ukaingia shule unatafuta degree Unatafuta ajira kwa elimu hizi zikapua kipaumbele mpaka na wenye mamlaka mtoto asosoma ataitwa mzazi kwani limwanao kumpeleka skuli lakini haitwi mzazi kwa nini limwanao kumpeleka madarasa huku walimu wa shule wa, wa mishahara maalumu tena walimu wengine wa maskuli ndio wanaofundisha mada na masomo ya mamonyoko wa maadili kama mambo ya democracy mwalimu anafundisha civics anafundisha democracy katika democracy kuna freedom of worship katika democracy kuna freedom of expression katika democracy kuna freedom ya mtu kuvaa Mtu haingiliwi. Kuna kitu kinaitwa to live as you wish. Unaweza kuishi unavotaka tu. Mwalimu anafundisha school, lakini analipwa 100,000. Huyu anaharibu mamonyoko, anaharibu maadili, anachangia mamonyoko na maadili. Da anapewa na mshahara. dini, hazingatiwi kabisa katika jamii yetu. Atakaa mwenyewe, ende baharini auze samaki, au ze urojo watu dini. Kwa elimu ya dini yatapiwa iko nafasi katika jamii. Watu waliwekeza katika dini wamefanikiwa katika maadili sababu dini yetu ndio maadili. Jambo jingine ni wazazi ambao ndio sehemu ya hotuba yetu. Wazazi na waibu wa kulea watoto wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ma min mauludin illa yuladu ala alfitra au kullu mauludin yuladu ala alfitra. Hakuna anayezaliwa yote. Ma min mauludin yuladu. إلا على الفطره كتقاريه او على هذه المنن يقول عليه الصلاة والسلام حقنا اذليوان اصبوا ان اذليوا ketika فطره ونسام العلم وتفسير ngine hadithi dio Islam أو معنى ngine ان اذليوا ketika اميله لا اصل لا ككبال الحق قبل ها انجيلوا واورز ngine bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sasa wazazi wakiwawili baba na mama kwa kuwa umbile lake likukubali haki katika uislamu wazazi sasa ndio kumfanya mtoto akatoka katika umbile katika mila ya uislamu akawa za yahudi matendo ya yahudi tabia za yahudi au au akaisha maisha ya Kikristo mifumo ya Kikristo tabia za Kikristo wazazi au majisani hii au kuwa ni majusi Mtume Allahu alayhi wasallam ameelekeza kwamba kutoka kwa huyu mtoto katika maumbile na fitra sababu ya kwanza ni wazazi sababu wazazi ndio wana wajibu wa kusomesha watoto wa dini ndio maana mkatazama katika ile e, ile jail, kizazi cha mwanzo Hakukuwa na madaris kila mmoja asomesha mtoto wake, kazaa mtoto atalea mtoto wake Atamsomesha Hakukua na sahaba apenekwa watoto wa watu, atakae kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na mwalimu asipokuja anaumiwa. Hata kama mwalimu ana huyo mwalimu halipi. Na watu ha watu hamtazami mwalimu na asipokuja watu wanadalama. watu walijua wajibu wao. Asana kila mmoja alikuwa wajibu wake kulea mtoto wake. Ndiyo asli, mtoto wako wewe ndiye utakao mfundisha nini? Wewe umlea katika Uislamu sahihi. Wewe usipotekeleza wajibu wako, huyu mtoto atakengeuka kwa sababu yako. Kwa wazazi ndio wanajukumu na mwanzo. wajibu wa juu kabisa katika kuwalea watoto wetu. Tunakubali kwamba kumetokea mabadiliko. Hatuwezi kukataa mabadiliko. Kwamba leo kuna maskuli, leo kuna madarisi watoto wanapelekwa ile tarbia kwa kiasi kikubwa wanaipata maskuli wanaipata na madarisi Na ndio maana kwa kiarabu hizi education zinalitwa tarbia. Kulia tu tarbia katika nchi za Kiarabu. Manake ni faculty of education. Kulia, kudai eh, kulia, kulia ni ile faculty ya tarbia ya education. Kwa tarbia kwa Kiarabu kisaa kwa Kiingereza ni education. Kwa maana sababu education kuna kulea, kwenye ile elimu kuna kulea. Sasa tazama sasa ya mzazi. Huyu mtoto na mpeleka shule gani? Mwalimu no mkabizi kuanzia asubuhi mpaka mchana saa Ni mwalimu wa aina gani? Kwa kama ni maskuli ya serikali, serikali inatakiwa iituandalie walimu wenye maadili. Sio mwalimu anakabiziwa watoto ana miaka saba mtoto yuko la kwanza, mwalimu amevaa Taiti Mwalimu kapasua Kama hayo maskuli ya kwetu huko, mtoto ajifundisha nini? Mwalimu Brathameny Anaingia shule mwalimu kanywa panki au kanywa kiduku mwalimu kavaa cheni kwa walimu wengine wa islamu, wengine si islamu hawa watoto wetu wanajifundisha nini kwa mamlaka ina wajibu ya kuandaa hasa katika hii nchi hii insaha ta'biru iandae walimu au hao walimu watakuwa na maadili si yale maadili tu ya utumishi wana kuna maadili ya utumishi na kuna kiapo cha maadili ya utumishi ha, maadili ya Kiislamu huyu mwalimu ame amemaliza cheti cha uwalimu. huyu mwalimu ana maadili ya Kiislamu wale watoto wanapenda kwa shule na hawa watu wenu wanataka wewe na maadili wanaweza kulelewa na hawa walimu au walimu tu wana maadili ya ya utumishi tuwanapa kiapo cha maadili ya utumishi ni lazima sisi ambao watoto watu tuwapeleka kule tujihakikishie kwamba mtoto wangu amekwenda sehemu salama au nafuu sababu wakati umebadilika wa lakini bioni kuna madaris tunempua nafasi hizo pia je hii madrasa inampeleka mtoto wangu baadaye haji kuwa mwimbaji kwana hawa waimbaji tukiwatazama wakubwa hawa asili yao wamepita madrasa hizo nadhani mwazijua nikisema hizo sasa hii madrasa hii ambapo apeleka huyu mtoto huyu mtoto wangu haji kuwa mwimbaji huyu sab sauti ya kwanza na ya pili kashashika naye kule akapuliza huyu kashapua kidufu huyu akapiga huyu huyu hajikuwa mwimba mziki mziki huyu huku ninapompeleka na huyu mwalimu si mwalimu huku na najua walimu hawa eh na kuna walimu tabia zao mbaya na usufi una hivyo vijelements hivyo domana mwalimu afanye watoto Melewa nadhani eh? kesi ziko nyingi je yeah, hiyo madrasa unampeleka unahakisha mtoto atapata elimu pia nzuri au ataishia kuimba tu na kila siku akirudiabu taufijari mtoto ana miaka 7 mtoto ana miaka 7 hata juzuia amma hajamaliza huyu asoma nini huyu miaka yote hii labda kakamalikuwa na miaka 5 hii miaka mitatu mwalimu wa madrasa hajaweza kumsaidia mtoto hata ya amma miaka mitatu Wacha utazame mzazi hii madrasa itanifaa kweli Mtoto huku afundishwe adkari afundishwe kuswali huku afundishwe hofu ya Mola wake au enda tuna kurudi Mwalimu mwenyewe swala apuuza watoto hawambi kuswali hawafundishwe kuswali ni lazima mzazi usimamie hilo wajibu ni wako wa mwanzo tunawasaidizi katika malezi ambayo ni walimu, wa maskuli au wa madrasa, ni lazima uhakikishe huku nakupeleka. Je, yeah, mtasaidiana naye huyu kama mzazi wenzangu kumlea mtoto wangu? Mshoe mbele ya Allah utaungiswa wewe. Wewe utakwenda kuumizwa kwa nafasi yako kama mzazi. Wazazi wana nafasi kubwa ya kusimamia maadili. Lakini kadhalika serikali ndio ina mchango mkubwa sana. Siku zote ukitazama mafunzo ya Uislamu Uislamu umeamrisha umekataza lakini kwa tatizo kuena chombo cha kusimamia zile amri je hawa hao wametekeleza amri hii je huyu ameacha makatazo mtatazama maisha ya bwana mtume salamu asale tume alikuwa na dola alikuwa na serikali aya zina Bwana mtume anazungumza lakini kulikuwa kuna mamlaka mlevi akikamato akija mbele ya rasul alayhi salatu wasalamu anachoziwa adhabu Mzinifu akizini, ameolewa ameoa adhabu yake huyu hajaolewa ana adhabu yake, yake. mambo yakinetwa katika eh, mamlaka kwa maana mahakama kama ni ya bwana mtume au baada ya bwana mtume makhalifa kacho anatazamwa anasomwa ya yanaduruswa mambo huyu atakio hapo kwa maanae afa huyu akipokuwa fumbo 100 huyu akatwa mkono kwa sababu huyu ni mwizi kuna daula inaitwa alwazi ad-dawli alwazi ad-dawli ina nguvu zaidi kuliko alwazi ash-shar'i kwa maana gani sisi tutasoma aya tutawaambia watu msende uchi wanawake mkitoka mtaa tutawaambea hijabu kuna watu watasikia, kuna watu watusikia. Sasa wasao serikali inaingia mtaani, anotembea uchi, adhabu yake ni hii. Jamani zinaa haramu ni watu haifai, akikamata wa mzirifu, serikali sasa kuna adhabu hii ndio yasimamie. So sisi. Hi alwazu, hichi kikatazo, kikhofisho cha kiserikali, kiki kosekana, maadili hayawezi kupatikana katika jamii. Sasa kwa sababu sasa hivi kuna demokrasi kila mmoja anaogopa. Ah uhuru bwana. Che mwenye abana, mtu. Tumefikia sasa katika kiwango cha unyama ambacho kiwango hichi au tunakwenda katika kiwango hichi cha unyama ambacho wazungu washafika. Yaani hawa watu wa Ulaya, watu wa Amerika, watu wa Korea Kusini, Korea Kaskazini, watu wa Russia, watu wa Australia na miji mingine. Hawa watu kwa asilimia kubwa washafikia kiwango cha unyama mtu hata muone kaka uchu wa nyama hana chupu huwezi kumkataza simu ingilie mtu na ukimkataza kuna sheria ya wewe unamkataza kufunguliwa kesi wani washafikia hivi hebu tazame hawa tunaona sisi ndio wastaarabu ndio hizo koloni ya wa education wanavuletea mtu leo akianza kiingereza anaonekana wa maana hawa watu huko wamefikia kiwango cha unyama mtu hata ende uchi akaye hapa, au umekaa hapa akaye hapa yeye uchi usimwambie chochote wewe kama utafunda macho fumba macho mpaka aondoke hukuweza tizama, mwisho tupaka washazoea wao wanabaki tu kikishikashika wakizoea washazoea kwao issue mtu hata akianguka yule pale juu usimuokote bana unataaluma wewe angalia yani wamefika kiwango cha unyama lakini kwa sura kama ya kifonu aa kuna taalamu ya kumuokota ile kumuokota mtu pia ile first aid pia usomee kwa mtu zikokuita kimsada oh, Mwachie mpaka upige simu kwenye mamlaka ndo ile kuna mtu mtaalamu wa kumteka na kumuokota mtu alodondoka mwenyewe wamefikia hivo hao na sisi tunataka kutupeleke huko huko watu hawana kuoana watu wenda tu mtoto aenze mshtaki baba yake Mtoto akisema sana na baba, aenza kimbia kwenye nyumba au akapiga simu polisi wakaja, baba ananiingilia uhuru wangu una umri tu akifikia. Hawa wamefikia huko. Tukifikia huko ambako Allah anakueleza Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila, ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya tadun, kanu la yatanahaula 'amun kan. Hicho ndio kiwangu kibaya lofikia watu. hawakatazani banu Israili laaniwa. Miongoni mwa sababu za kulaaniwa kuwa mbali na rahma za Allah walikuwa hawakatazani makosa watendayo. Oh, ndio watu wa unaya. Kila mmoja na maisha yake freedom ya kuishi. Mambo ya, ya liberalism niani, ana uhuru mtu wa kuishi na vuta usiingilie. Mtu akiwa shogi na mnasikia huko kuna waziri ameolewa tena waziri wa mambo ya ndani mambo ya ndani kaonewa sasa wewe simama useme haifai unaweza ukala shaba au ukafungwa la ya tanahu na almunkari faaluhu hawakatazani mabaya tukifikia huko hakuna serikali inayosimamia amri za allah ile inayokataza yale ambao yanakonda kinyume na amri allah. ya allah ikayasimamia na watu kila mmoja hamuachiye kila mmoja na lake tutafikia kiwango cha unyama wa watu kwa sababu unyama hawana maadili naona wanavuoishwa wanyama hakuna hijabu ya wanyama hakuna mavazi ya wanyama hakuna miko mwana mpandama mie mwana isa akampandama mie ndemza miko wao sasa sisi tunakoelekea kama serikali haikuchukua nafasi yake kupitia ofisi ya mufti ambao ni sehemu ya serikali ikachukua nafasi yake ikatekeleza wajibu wake maadili yake endelea ukiukwa na mmoja wa maadili utaendelea ni wajibu wa kila mmoja ndugu zangu sababu ni nyingi sana zinazopelekea maadili kuwa ziko nyingi sana na hii ya kiserikali na nafasi kubwa serikali itakwenda sera za utalii zitazamu sera za utalii koje utalii umeathiri sana maadili wallahi mpaka unashangaa hawa watu hawajui au kwa sababu kuna kuna pesa zinazoingia ni sehemu ya kupata nini patu na inchi lakini utalii umeathiri maadili na kila wote walotokea ni watalii hao. Hatafokuwa kuna udhaifu wa sisi kwa sababu hatuna dini pia. Vijana wetu sasa hawakuelewa katika malezi ya kidini. Hawataka kusoma dini, hawana hofu. Ukiona hilo tukio na vijana wa humu ndio walikuwa wanachukua video wanacheka, Wanasikia raha. Humu kumefikia vijana watu wakienda uchu wao waona raha, wasikia raha. Wengine endelee maoneo, waone tu makalio ya wana wanawake, wasikia raha, wasikia. Kwa sababu hawakuelewa yale ya watu wanasema Hawana hofu ya Allah tabaarak wa kutazama sera za utali una sera za habari ma TV haya na masimu baadhi ya inchi zimefanikiwa kama ni tv kwa maana zile channels za inchi channel itakuwa ni hii na hii tu idha fulani na idha fulani kama ni simu za smartphone hakuna kupija video kole hakuna inchi mitandao ya ngono imekuwa bali imezuiliwa huwezi kupata kwa sura hii kadha wakati mpaka watu watafuta mbinu za VPN na mambo mengine sasa so, wanataka nao kujaribu kupunguza ukakasi uliopo katika vyombo vya habari vyombo vya habari vimeharibu maadili watu wasipoona barabarani wataona kwenye mativi majumbani wanafungua tu machanels watu wanakwenda uchi tamthilia zote watu wanakwenda uchi watu wanaimba watu wanavaa vipudi wanaume wanaume wamesuka wanaume wanavaa hereni sera hizi za utalii, sera za utamaduni, mambo ya usanii, waimbaji mziki wanafanya nini kwenye jamii hii? vya jamii wanawakilisha nini? Wanawasilisha nini kwenye jamii hii? Kazi yao ni vijana. Msanii amenyoa kiduku, msanii amesuka msanii ametoboa masikio mawili. Analetwa mbele ya jamii shule au kwenye kampeni watu wote wanamuona, watoto au watu wanajifundisha nini? msanii analipwa milioni mbili kwa show moja kwenye kampeni ya chama hiyo milioni 2 kuna shehe anasimamia maadili na kusomesha watu mpaka hapa hajawahi kuiona hata kuzikusanya moja moja kizihesabu haijafika lakini apewa muhuni mmoja amesuka wengine mpaka alipakapikwa na kutoboa masikio aje simama mbele zao akata viuno ni msanii aitwa huyo kwa sababu tu watu wanataka kura au kwa sababu kuna Simba Day au kwa sababu kuna Yanga Day au kuna azamu Day. Hao watu wameharibu maadili lakini waepua nafasi. Hizi sera za habari, utamaduni, utalii na mengineo sera za elimu zatakiwa kusimamishwa vizuri. Eh haitoshi kuyaeleza hayo mambo. Kwa e, sababu siku mingi sana. Naona naweza nikafika saa nane. Nafuta kwa tena so hotuba itakuwa ni muhadara. Sasa andaa, wakati mwingine tukapata muda tukatoa na sisi michango yetu katika hii mini lakini kwa ujumla dini, yetu, dini ya Uislamu dini yetu ni dini ya amani. Tukiataka maadili tusihangaikwe turudi katika Uislamu. Tusome Uislamu. Tuwasomeshe wake zetu Uislamu. Tuwasomeshe watoto wetu Uislamu. Tusimamie Uislamu katika maskuni uislamu katika masoko, mabarabarani, barani, mabichi, maeneo ya public na maeneo mengine, Uislam tu usimamie. uislamu. Hii Hisabu nyingine zote zaweza kuo tu hisabu za, za ziyada. lakini uislamu ndio unabeba sababu zote. Kwa maana sababu kuu ni watu kurudi katika dini, hatta tarjiu ila dini. Aleikum anfusakum. La yadhurrukum man dhalla idha ta'alaitum. Allah nasema, lazim. nyinyi lazimieni na nafsi zenu na dini. Hatoadhuru atakayepotea iko nyinyi mmmeongoka. hawa watu washenzi wanaokuja wasiokuwa na dini, hawatakudhuru kudhuruni kama nyinyi mmmeongoka. We una mafunzo? Huyu ni mshezi katembea uchi. Wewe jicho lako ni moja tu ambalo na dharura umeona usitazame tena. Nenda zako usiwamkufundisha. Tizama mkeo na mtoto wako. Huyu ni jirani mbaya. Wewe tizama mtoto wako na mkeo. tizama familia yako. Aleikum amfusakum la yadurkum man dhalla idhahtadaytum Allah anasema lazimieni nafsi zenu nafsi zenu mzisomeshe dini watoto wenu familia zenu hatoku kudhuruni atakayepotea Haina maana ambao waweza fahamu kwamba kwa hiyo haya mengine ah hii ni sehemu kujua kwamba jamii ni kitu kinajitegemea iran atakayowemema mambo mengine ya kijamii atakayowezuiliwe ili kuwazuia watoto wetu wasiathirike lakini ikiwa hakuna budi lazima wewe nafsi yako wewe na wajibu wako. Kwa kiasi kikubwa jamii yetu imefika pabaya. Achia kwamba ni watu wametengenezwa una sera mbovu. Sisi wenyewe hatutaki Uislamu. Harusi za Kiislamu mziki. Nani anakunasimisha wewe? Na swara gani aliyokuja kwa gani chukua mziki. leta kwenye harusi yako? watu wakakatika pale kwenye harusi. Harusi zina vijamvi sasa hivi. Vijamvi maana yake ni muziki wa kizamani kama wa Juma Balo. Watu wanacheza mziki huo wakiwa wamekaa chini kwenye majanzi. Huo kijamvi. Wanakula na mrungi. Mirungi kuna pombe wanakunywa lakini kuna, kuna vinywaji vinavutengenezwa na ukwaju na na, na, na Wanawake pale wanakula ili waweze kunegeza macho na kaada. Wapate kidogo handasa Hivi ni kijangu. Vyafanyika kwenye harusi. Sio ya Kikristo kama huku kwani hakuna kwetu zipo. Sio wa Kristo wanafanya harusi hizi. Ni wa Islam. Na jamaa Sheikh alijapiga na Maulidi siku ya pili kijangu. Nyumba hiyo hiyo. Shekhe amaliza asindikizwe na tunajaribu. Testi majaribio. Halo, halo. Sheikh akashamaliza kupiga dufu na Maulidi. Hao shehe zenu, nadhani mmeelewa. Sio mashayhi hawa. halafu baadaye kuja kijangu. Watu wanacheza uchi wanawake. yafanyika kwenye harusi za Waislamu, ni na nani? Sisi Waislamu yatakiwa turudi katika dini. Tumekataa Uislamu, ndio maana tumekuwa madhalili, wanakuja watu wa ovyo, sisi toaogopa. Toaachie wafanye mambo ya ovyo kwa sababu sisi wenyewe una Uislamu hatutaki. Yale mambo toyapenda yapenda na kuyafurahikia, yale yanokuenda kinyume na dini. Ni wajibu wetu ni wajibu wetu sisi kurudi kwa Allah tabara kwa taala. Ni wajibu wetu kurudi kwenye mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ameondoka ametuachia Uislamu umeakamilika. Kila kitu ibada, tabia zote zimefundishwa, ni amali ya biashara, namna ya kuvaa wanaume, namna ya kuvaa wanawake, adabu za kusalimiana, adabu za ujirani, kila kitu tumefundishwa sisi. Kuzungumza uzungumzeje kama hii ni kila kitu baka kana mnakuingia choni tumefundisha sisi tutatakiwa tubudi tu katika dino rabana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qana adhaban nar allahumma aiza al islam wal